Чудото Дядо Влайчо Съдба, рецепти и пророчества Овод През 2014 година се навършват 120 години от рождението на Влайо Жечев, дядо Влайчо, забравения пророк от село Коньово, Новозагорско. Малци не са чували името му, а още по-малко са унези, които знаят, че в думите на ясновидеца са се вслушвали все признати авторитети като Петър Дънов и Баба Ванга. Потънал в забвение и отричан за повече от половин век, дядо Влайчо запазва вярата си в Бог и не се причупва в комунистическите лагери на смърта, където изпратен, за да бъде заглушена славата му. Независимо от трудностите и незгодите Влайчо не възроптава, не заема страдалческа или отшелническа поза, а предпочита да скити страната без дом, за да помага на нуждаещите се. Обикаля от село на село скромно, тихо, без фанфари, кротко върши чудесата си за които хората и до днес го благославят, никога не връща, никога не взима и стотинка от тези, които идват при него, защото е непоколебимо убеден, че дарбата му е дадена свише и той няма право да се облагодетелства от нея. Викът му скиталеца, киталеца, пророка на народа, все имена, с които хората са изразявали почита си. Но най-често се обръщат към него с уважителното дядо. Започват да го наричат така още когато нямал навършени 30 години и косите му са съвсем черни. Около него съвсем отрано започват да се тълкят хора, не само за да им предсказва, а и да чуят мъдрите му напътствия. Той никога не се възгордява, носи истинския дух на старите пророци. Когато среща учителя Петър Дънов, той веднага се присъединява към обкръжението му, защото го смята за истински мъдрец и наставник. Все пак всеки има собствен път и Влайчо знае това по-добре от всеки друг. И своя, независимо пред какви препятствия го изправил и какви мъки му отреждал. Дядо Влайчо бил убеден, че страданието носи духовна мощ и води по пътя на мъдростта. Така и никога не си спестил нищо от отреденото. А е можел, защото според него има вариант лошата съдба да бъде променена, ако човек повярва в доброто и ако се моли. Защото трудностите, казвал той, са изкупление на греховете. Въпреки тежкия живот, въпреки комунизма и лошото, което преживяли той и много други хора, влайчо вярвал в духа на българите. Смятал, че по нашите земи живеят хора със силен дух и могат да. Устоят на всички спитания, независимо колко непосилни са те. Той предрекал, че след лошото в България ще дойде доброто. Непознатият пророк Дядо Влайчо е, може би, съвсем непознат за по-младото поколение. А лаунези, които го помнят, вярват, че е най-великият пророк, който се е раждал по нашите земи. Тогава защо не е станал известен като Нострадамус Иванга, ще запитат някой. Причината е, че е живял по време на комунизма, а тогава не се е гледало с добро око на хората с обикновен талант. Особено като на Влайо Жечев. Способностите му, казват, били помогащи от всичко, пред него Ванга била като пеленаче. Той можел да предскаже и своето бъдеще, нещо непосилно за обикновените ясновидци. Освен това бил от малкото, които се раждат с дарбата да виждат в незримото, за разлика от повечето, при които ясновидството се провокира от тежка болест или след извънтелесно преживяване. Че един от най-великите гадатели не е голословно твърдение. Комунистическата власт наблюдавала отблизо предсказателите и през 60 и те и дори и кратко хрумнала, гениалната мисъл да обяви конкурс за ясновици. Съобщен бил с два-три реда във вестник работническо дело. Явили се над 200 души, вероятно не всички са се отзовали доброволно. За самия конкурс и регламента му хрониките мълчат. Провел се е при пълна секретност и след едномесечно пресяване човекът с най нообхватна дарба се оказал дядо Влайчо от село Коньово. Ванга се наредила на обидното второ място. Според непотвърдени официално сведения Влайчо се справил без с всички поставени задачи, казаното от него било стопроцентово вярно, а при Ванга една трета от информацията била под въпрос, ако не направо невярна. И докато петричката пророчица се радва на известно признание и благосклонност от страна на властта, твърдят, че си извоювала тази привилегия в замяна на известни услуги към партийните величия и към установения ред, то за скромния проницател от Новозагорско не се пишало, не бил закрилен от властниците и даже изкарал голяма част от живота си по лагери и затвори. Оказал се там, защото никога не скривал виденията си. Проблемите му с политическия режим започнали след като предсказал смъртта на Георги Димитров. Не му помогнало и това, че преди 1944 г. активна е помагална. Тодор Павлов, първия регент след 9 септемврийския преврат, член на БКП от 1919 г., жертва на Белия терор, завършил професура в Москва през 30-те, който при новата власт е дългогодишен народен представител и член на Политбюро на Централния комитет на БКП, председател на Бани Тъна. Все пак именно с застъпничеството на Павлов, след дълги години за решетките, Влайчо бил освободен. При това партийният авторитет Павлов случайно научил, че Влайчо е в затвора, защото скромният пророк така и не се обърнал към него за помощ. След, конкурса за ясновидци властта вече била наясно с на обикновените му способности и големите му дарби и започнали да го търсят за предсказания. При него ходела и Людмила Живкова, която той предупредил за близка опасност за живота и кратко. Според последователи на Петър Дънов от Бялото братство учителя бил казал за дядо Влайчо от село Коньово, че е новозаветен пророк. Има спорове относно смисъла на тези думи, но най-честото тълкувание е метафорично, защото предсказвал за доброто на другите. Баба Ванга била убедена, че Влайчо е понадарен ясновидец от нея. Смятали, че е като съвременен апостол от времето на Исус Христос. Той неизменно носил книжка с новия завет със себе си и не започвал да пророкува, без да отвори и да прочете няколко изречения. Едва след това предричал. Никога не взимал пари. Според някои бели братя, той трябвало да стане ученик на Дънов, но открил и се присъединил към учителя прекалено късно. Влайчо обикалял страната и се запознавал с хора от братството, предсказвал им. А други хора пращал при Петър Дънов. Самият учител също срещал по време на странстванията си, но в школата му София така и не стъпил. Пристигнал там малко преди смъртта на Дънов. Според някой той го чакал цели 22 години и когато го видял, казал: Рекох, много късно дойдохте. След 20 дни починал. Според други обаче, учителя имал съвсем друго предвид, защото Влайчо бил един от най-ревностните последователи на Бейнса Дуно, доказват го десетките снимки, на които те са заедно с други бели братя. Едва напоследък започна да се говори отново за пророка на народа. Цели 30 години след смъртта му. Но в Южна България все още пазят спомена за него. Ако очакват от Южняк да знае нещо, той казва, да не съм дядо. Влайчо Многобройни са хората, които все още чакат да се сбъднат част от предсказанията на ясновидеца за тях, след като останалите вече са се случили точно така, както той им ги предал преди години. Че са благодарни и го тачат, е ясно от вечно тропание с цветя негов гроб в Конево. Почитат го като светец и очакват чудеса дори след смъртта му. Някой си гребват от пръста край паметната му плоча, за да им носи щастие. Как се ражда голямата дарба? Влайчо Жечев се родил в заможно земеделско семейство в Новозагорското село Коньово на 15 август 1894 г. Имал брат Динко и две сестри, Денка и Мария. Майка му починала много рано и му завещала любов към Бога. Той бил крехко дете, което се усамотявало, скитало из горите и четяло книги. Още тогава започнали да го посещават духове на мъртви деца, които го плашили. Веднъж, вече на 10 години, докато пасел воловете имал видение за война. Смята се, че той е прозрял започналата през 1912 година Балканска война. Може би за това малкият влайчо четял най-вече библията, която носел винаги със себе си. Баща му обаче се нуждаял от здрава работна ръка, така че момчето приключило с образованието си рано. Когато навършил 18 години и баща му и голяма част от мъжете селото били мобилизирани, той започнал да предрича, кой ще се върне жив, бъдещият пророк бил нежно и кротко дете, което пораснало среден на ръст слаб младеж, стих, благ глас. Косите му били дълги до раменете, пускал си брада и носел черни дрехи. Живеел целомадрено, дори с наложената от семейството му съпруга се държал като със сестра. Още в деня на сватбата той я предупредил. Че няма да докосне физически, а тя се надявала на деца. Така още на четвъртия ден младата невеста си събрала багажа и се прибрала при родителите си. След година се омъжила за заможен младеж, който обаче по-късно се оказал пьяница. Зрели години. По време на Първата световна война Влайчо се озовал на фронта като доброволец. Той не можел да си представи, че ще стреля срещу живи хора и по-късно признава, че нито веднъж не го е направил. По-голяма част от войната изкарал като готвач в тила. Тъй, като отказал да носи оръжие, а още по-малко да използва, му зачислили полковото магаре. Той обаче не можел да си представи, че животното ще е натоварено, а той ще ходи край. Него с празни ръце и затова това влайчо ходал напред, нарамил целия товар, а след него ситнал доволния дългушко без нищо на гърба. Няколко месеца преди края на бойните действия Влайчо предсказал точната дата на връщането от дома. Назувал датата 30 януари като край на войната. Точно тогава той и другарите му потеглили към родните си места. След като се върнал от фронта, Влайчо създал общество за психични издирвания и духовно братство. Продължавал да чете много. В библиотеката му били наредени една до друга книгите на Левтостой, Махатма Ганди, Николай Рюрих, Ерих Мария Ремарк, но и трудове на Маркс и Енгелс, също четива за хиромантия, нумерология и френология. През годините след 9 септември милицията често те дома му и отмаквала десетки книги. Дядо Влайчо проявявал засилен интерес към богомилите. Споделял, че в предишно свое прераждане е бил един от тях. Интересувал се от апокрифните писания за теориите и вярванията им. Разказвал, че тогава, през екс век, бил едноутрубен брат-близнак с настоящия си близък приятел Боян Боев от Бялото братство, но за разлика от Белия брат, той се пречупил и имал да изкупва тогавашния си грях. Сред дановистите се говори, че според учителя дядо Влайчо бил превъплътеният пророк Езекил. Като истински духовен човек, ясновидецът ставал много рано сутрин, хранал се само с растителна храна, отказвал алкохол, ходал само пеша. Бил смирен и скромен, работил на полето на уморно и по цели дни, а вечер с сбирките на своето духовно общество. През 1921 година, по време на събрание на братството, изпаднал в транс и промълвил, че само неговият приятел от съседното село Петър може да го върне. Така и станало, а тези състояния зачастили. Веднъж останал в кома цели три дни. Предварително той предупредил околните какво ще му се случи и ги помолил да не го пипат и да не го погребват преждевременно. След като напуснал тялото си, той се опитал да се върне, но духовете не му позволили. По късно споделил, че се срещнал с света Стефан и други извисени духове, които нямало вече да се прераждат на земята. Предали му важни послания за бъдещето и това, което му е предопределено да прави през живота си. Светията бил определен за негов водач. Тези извънтелесни състояния все повече отключвали дарбата му. Самият Влайчо. Казва, че едно 9 2 година е началото на ясновидството му. Още тогава започнали да го наричат с спочтителното дядо Влайчо. Постепенно се разчуло за неговите точни предсказания, славата му растяла все повече и хора от цяла България започнали да идват при него. Приемал в малката си къщичка, състояща се от две помещения, в едното спял и приемал хора, а другото било чакалня. Започвал предсказанията си винаги с разтворен нов завет пред себе си. Прочитал едно-две изречения от Евангелието и започвал да разказва какво вижда. Често идвали духовете напочинали, близки на посетителя. Влайчо ги назовавал по име. Изреждал подробности които можело да бъдат известни само на най-тесен кръг хора от обкръжението на посетителя и дори цитирал фрази и характерни думи на отдавна починали техни близки. Случвало се да прогонва зъл дух с молитви и заредена вода. Давал точни рецепти за изцеляване, но най-често гонел болестта с молитви. Около къщичката му се ширала градина от 30 декара, в която той отглеждал зеленчуци и плодове и се грижал за пчелите си. Постепенно близките му с доброволен труд построили десетина бараки, в които се настанили сакъти и болни хора, търсещи изцеление от близостта с пророка. Чакащите за предсказание пък молели да се включат в обработката на градината му, всеки гледал да помогне с каквото може в отплата. Наричали къщата на Влайчо манастирчето. При конявския пророк идвали всякакви хора. Може би най-паметни били срещите на дядо Влайчо с цар Борис III и с Петър Дънов. На първия той предсказал края на царската власт в България и че синът му няма да царува. Довел го Любомир Лулчев, тайният му съветник и личен предсказател, защото самият той се чувствал слаб и неспособен да предскаже конкретни неща от близкото бъдеще на монарха. Царят се интересувал за бъдещето на династията. По онова време вече имал дъщеря. Но нямал син и дори не подозирал, че жена му Йоанна войска е бременна. Дядо Влайчо го спокоил, че скоро ще научи добрата новина и че царицата ще го дари с наследник на короната. Царят се зарадвал, но помръкнал, защото след тези думи пророкът добавил, че синът на царя нито ще има царство, нито ще царува. Предсказал също и близката кончина на монарха и запознати твърдят, че именно заради това пророчество е било възможно. Спасяването и оцеляването на династическия род и до наши дни. Стория велик човек, Петър Дънов, Влайчо е имал силна духовна връзка. Дядо Влайчо, Петър Дънов и Ванга. Влайчо и Дънов се запознали скоро след като пророкът от Коньово създал своето духовно дружество. Казали му, че в Нова Загора се бил открил клон на Бялото братство. Срещата била знаменателна за дядо Влайчо. Той приел идеите на Дънов и често препращал хора към някои от регионалните клонове на братството. В най-близки отношения в Лайчо бил с Боян Боев и Минчо Сотиров, двама от непосредственото обкръжение на учителя. Говорило се, че пророкът от Кониово бил личният ясновидец на Дънов. Следовниците на учителя отричат тези твърдения с аргумента, че Бейнса Дуно и сам е можел да предсказва и провижда в бъдещето те мълчат по въпроса, вярно ли е това или не, но е факт, че дядо Влайчо и Петър Дънов са имали особено силна философска, идейна и духовна връзка. По принцип около учителя винаги е имало много хора с свръхестествени способности, например Любомир Лулчев, съветникът и астрологът на Борис Трети. Двамата често се събирали и осамотявали, за да разговарят и обменят информация. Също такива са били и срещите му с дядо Влайчо. В резултат в по-късните години Бейнса Дуно решил да срещне Влайчо с вече прочуващата се Ванга от Петрич. За срещата на Ванга и дядо Влайчо при Дънов, разказвала Петричката пророчица. Учителят искал да изпита пророческите им дарби и ги събрал на вечеря заедно с най-приближените си от Бялото братство през 1943 година. Двамата ясновици седнали на масата от двете му страни. На трапезата били сложени супа от грис с разенче лимон, посна мусака и компот от сливи. Дънов ги посрещнал с: Добре дошли на тая трапеза, хвала за всичко на господа, нека Бог все така ни вижда. По някое време той продумал на Влайчо: Ще кажеш ли на сестра Ванга какво ти говори небето, брат Влайко? На Влайчо не му се искало да отговаря, но все пак отвърнал: Е, какво да й кратко кажа? Съвсем млада ще овдовее, къщата и кратко ще стане като клуб, ще се стичат хора при нея, а пред вратата и кратко ще стърчи железен стълб. Ванга току-що се била омъжила и никак не и кратко харесало чутото. Дошъл и нейният ред, Дънофът е подканил да направи същото. А ти, сестру Ванге, какво ще речеш на брата Влайко? Какво да му река? Всичко ли, което ми казва небето? Попитала тя. Всичко, между нас тайни няма, отвърна учителя. Тя обяснила, че влайчо много обича природата. Наслаждава се да работи земята и да гледа пчели, но щяло да дойде време. Когато вместо той да събира мети тикви, него ще ли да го приберат? Вечерята е свършила и Дънов поканил всички присъстващи да отидат на седемте рилски езера. Повечето се съгласили, не Иванга. Дори предложението да я закарат смуле догоре не е склонило. През 1944 година най-близките хора около Дънов се събрали за важна среща. Тогава Влайчо предупредил, че учителя скоро ще си отиде преждевременно, въпреки че изглежда в добро здраве. Действително Дънов починал на 27 декември 1944 година. Още през 1948 година се изпълнило предсказанието на Ванга за дядо Влайчо. Един от първите които новата власт вкарала в лагер, бил пророкът от село Коньово. Твърди се, че причината за това било едно от виденията му. Предсказал смъртта на Георги Димитров и заради това комунистите го обявили за народен враг. Други пък смятат, че го вкарали в концлагер заради това, че предсказал края на комунизма. Връзки с комунистите преди 1944 година Въпреки, че е човек на духа, Дядо Влайчо поддържал тесни връзки с някои представители на Комунистическата партия преди 9 септември 1944 г. Често се грижал за... Ранени партизани, криел ги, помагал им с дрехи. Общувал с противници на управляващите и закрилял политически преследваните. Въпреки рисковете, които поемал заради тях, след преврата властта се отнесла много зле с него. Разказва се че учителя Дънов също подпомагал и закрилял комунисти и най-вече Георги Димитров. Безспорен факт е, че той и дядо Влайчо са го правили не по политически убеждения или заради вяра в идеите на комунизма, а просто защото са искали да помагат нагонените и преследвани хора. Иначе и Влайчо, и учителя споделяли, че комунизмът е вреден и изповядвали единствено вяра в Бог. Най-известният комунист, за когото дядо Влайчо се застъпил в труден момент, бил Тодор Павлов. Веднъж в сливенското село Кортениясновидецът успял да го спаси от полицейска блокада, и след това известно време се грижил за него. Предсказал му бляскава научна кариера и изпълнен с почести живот. Другият прочут комунист, възползвал се от добрата душа на Влайчо, бил командират на Народосвободителната възстаническа армия Добри Търпешев, когато пророкът укривал преди 9 септември. На него ясновидецът предрекал проблеми през 50-те и в действителност след априлския пленум 1956 година. Терпешев бил изключен от рядовете на партията заради антипартийна дейност. На този пленум Терпешев разобличава незначителното участие на Тодор Живков в партизанското движение, като заявява Той е толкова дребен, че ние никога не сме го забелязвали, нито преди, нито след вземането на властта в София. Ако поживея още малко, може да прочета, че Живков сам е извършил революцията в България. По лагери и затвори През първите години след идването на комунистическата власт, дядо Влайчо продължавал да живее по стария начин. Но властниците не мислили да го оставят на мира. Все някой идвал да го безпокои или да постави на изпитания ясновидските му дарби. Един от най-прочутите случаи е съследовател Антонов който бил решен да прибере, на топло според него измамника Влайчо. Повикал го и го разпитвал дълго, а Куньовският пророк не продумвал. Накрая следователят го накарал да застане с гръб към него и да познае числото, което ще напише. Не започвай със седем, продумал Влайчо. Антонов веднага с изумление задръскал написаното. След това изписал трицифрено. Число? Но ясновидецът го попитал какво ще се случи с него, ако познае. Разпитващият трябвало да признае, че ще го пусне. След това дядо Влайчо изговорил бързо. Тогава на Антонов не му оставало нищо друго, освен да го пусне. След този случай пак го привиквали да дава обяснения. През 1947 година Влайчо споделил предприятели, че Георги Димитров ще умре през 1949 година. Вероятно, някой от тези близки хора е споменал на някого. Възможно е и причината да друга, но скоро след това ясновидецът бил прибран от милицията. В началото на 1948 година Влайчо бил арестуван, а думът му претършуван основно. Били иззети книги и пари, които му пращали благодарни хора. Преди да го отведат към Бургас, милиционерът го предупредил да си стяга багажа, защото го чакал параход за заминаване. Влайчо му отвърнал, че не му е нужен параход, защото ще пътува на запад. Така и станало. Една година бил следствен. А след това го съдили за противонародна конспирация и агитация. Първо той се озовал в лагер в Перник, където го принудили да работи в мините в продължение на 6 месеца. Помагал на десетки събратя по съдба, като им съобщавал новини от домовете им, напътствал ги как да постъпят, за да облегчат положението си, и им давал разнообразни съвети. Разказват се десетки случаи, в които ясновидецът предсказвал конкретни неща и зад стените на лагерите. Веднъж един от следователите в милицията заплашил ясновидеца, а той му казал, внимавай, защото и ти ще дойдеш при мене. Неслед дълго следователят сам бил подложен на проверка и заради редица нарушения бил тикнат в затвора. На друг от надзирателите дядо Влайчо заръчал да побърза да се върне в дома си, където имат нужда от него, а лапазачът му се изсмял и грубо го изблъскал. След края на смяната се оказало, че съпругата на надзирателя е пострадала при инцидент и ако мъжът и кратко се бил върнал порано, е можел да й кратко помогна да избегне фаталния край. В белене. В края на 1949 година преместили Влайчо в Белене. Разказват, че още състъпването на зловещия ветровит остров на Сред Дунав и ясновидецът бил изправен гол пред всички и заляд следена вода. Надзирателят се гаврел с него. Питал го дали знае кога ще излезе оттам и дали ще с краката или с главата напред. Влайчо му казал, ти с мен не се занимавай, а бързай към дома. Си. Там имат нужда от теб. Съвсем скоро дошъл близък на палача и му казал, че детето му е починало след боледуване. Той хукнал към къщи, но преди това се върнал до голото тяло на влайчо, разтрил го и го покрил с кожуха си. Пророка от коньово оцелял. След това многократно бил на прага на смъртта. Наказвали го често и за съвсем дребни прегрешения, а надзирателите в повечето случаи били безмилостни. Веднъж имал огромна рана на крака, която се влушила и лекарят в лагера не давал надежда да се оправи. Нямало и необходимите медикаменти, за да бъде промита раната. Докторът го направил само с вода и го превързал. Смятал, че само непоколебимата вяра в Бог ще може да спаси влайчо гледача, както му викали там. И може би точно това спасило ясновидеца. Жестокостите били много, но и случаите, в които помагал на другите съвети, молитви или предсказания на острова на обречените, не били малко. Веднъж другар по съдба го карал да хапне змийска пържола, нормална храна на затворниците почти не давали и се случвало те да ядат змии, плъхове, боболечки, въпреки че знаел за вегетарианството на пророка. Влайчо погносен се отдръпнал и затворникът го ударил през устата. Да не ти е златна устата, та да не кусваш онова, с което се хранят другите, казал му той. Влейчо му отвърнал, че му прощава, защото знае, че го сторил, защото усеща, че жена му в момента страда. Още на следващия ден дошла телеграма, че съпругата на затворника е неизлечимо болна. Веднъж скромният пророк имал видение, че ще има наводнение в лагера в Белене, предизвикано от голяма вълна от Дунав. Тогава той предупредил началниците... Но те не му повярвали, защото според метеорологичната прогноза времето щело да хубаво. Но данните, подадени от синоптиците, били опровергани още същата вечер, защото се извила страховита буря. Нивото на реката се вдигнало и работниците и надзирателите трябвало да се качват дори по дърветата. След този случай изуменият от дарбата му управител на лагера решил да го пусне на свобода. Според някои версии, обаче, този случай предизвикал жестокостта на главния надзирател. Накарали ясновидеца да носи турби с пясък цяла нощ, и той едва не се удавил. Други казват, че освобождението му дошло, след като предсказал раждането на конче с пет крака. След това обаче. Го пратили в Бобов дол, където било полеко, но се налагало в лайчо да слиза в мините. Както и на предишните места... Той отказвал да работи в събота. Заради това навсякъде го наказвали жестоко. Той обаче не се пречупвал, винаги спазвал предписанията в Библията и никога не се разделял със своето Евангелие. Разтварял вечната книга, за да черпи вяра и сили от нея. Фрудника Куциян. За съжаление след това отново го пратили в лагер, този път зад стените на трудово-възпитателното общежитие в Перник. Това станало през 1951 година. Трябвало да работи в Рудника, Куциян. Там случаите за неговите невероятни предсказания също се множали. Скоро Влайчовият следовател, когато предупредил, че ще дойде при него, действително пристигнал в концлагера като затворник. Хванали го, че поддържа нелегален канал за прехвърляне в чужбина на политически противници на властта срещу пари? Дядо Влайчо го посрещнал в лагера с думите. Добре дошъл. Нали ти казах, че ще дойдеш? Тогава бившият следовател го питал, дали има още нещо да му предскаже. Ако речеш да бягаш, ще те разстрелят като псе, отвърнал му ясновидецът. След време човекът на закона бил пуснат на свобода, но решил да бяга от страната през границата Сгославия. Бил разстрелян, докато се опитвал да премине. Това продължение на историята разказал на дядо Влайчо, един от началниците в милицията, на когато помогнал със съвет за болната му жена. Един ден Влайчо предупредил началника, че ще има срутване в каменовъгляната мина и ще загинат стотици хора. Казал му да не изпраща затворниците в забоя, за да не бъдат затрупани. Началникът обаче не му повярвал. Тогава дядо Влайчо поискал съдействие от следователя. Това действително проработило. На следващия ден началникът обявил неработен ден. Точно по обяд станало ясно, че е имало мощно свличане в рудника и галериите били затрупани. Тогава вече всички повярвали в необикновения талант на Влайчо от Коньово. Според хора, които били флагера, лагера, началникът повикал ясновидеца и му казал, такъв човек като тебе не може и не трябва да седи в затвора. Пускам те да излезеш. Но внимавай какво говориш. Така според някои, дядо Влайчо се озовал на свобода, благодарение на дарбата си. Според други обаче, Тодор Павлов научил, че неговият спасител е флагер и... Издействал да го свободят. За съжаление обаче нямал никакви пари, дори за парче хляб, а камули за път. Тогава чул глас, погледни надолу. И той видял в краката си портмоне в което имало точно толкова лева, колкото му трябвали за път. Влайчо излязъл на свобода чак през 1953 година. Повече от пет години изкарал в нечовешко словия, но за разлика от много други концлагеристи, оцелял. В родното му село го посрещнало щастливо множество. Роднините му и старите му приятели не могли да го познаят. От предишни изправен, чернокос млад мъж не била останала и следа. Той изглеждал със старен с поне 20 години. На свобода. Въпреки на човешките трудности в лагерите и затворите, той оцелял точно както предвиждал. Защото дядо влайчо бил от малкото ясновици, които можели да предричат и за себе си. Настанил се в дома на брат си. 10 години след това работил на пчели на селото. Бил избран дори за председател на пчеларското дружество. Отказвал да получи всички пари, които трябвало да взема като заплата и допълнителни надници. Взимал само толкова, че да му стига да се изхранва и да плаща за пликове и марки за писмата, с които отговарял на пратените му молби за помощ. Живеел привидно спокойно. Често се случвало да предсказва за идваща напаст от насекоми, за предстоящи болести по насъжденията и дъра съселените му му вярвали и така опазвали реколтата си. Разказват се легенди за това, че над тяхното село никога не падала градушка, бедствията ги подминавали. А сред местните хора и досега се разказват истории за сбъднали се лични предсказания дълги години, след като са били изречени. При един такъв случай дядо Влайчо се разминавал на улицата със свои съседи, майка с двамата си синове. Запоздрав той подхвърлил, ех, те момчета няма да те гледат на старини. След цели 40 години вече възрастната жена, починала в сливенската болница след лекарска некадърност. Тя до последно била здрава и се грижала съвсем сама за себе си и нейните синове се чудели за предсказанието на дядо влайчо. Попадането й кратко в болницата било неочаквано след лекарска грешка, и синовете й кратко не били до нея. Така се сбъднало пророчеството, че синовете и кратко няма да гледат. Преди повече от 30 години лекарите отписали възрастния стойо. Близките му потърсили помощ от. Дядо Влайчо. Вечерта, след като докторите съобщили лошата новина, ясновидят казал отказал на семейството, че всеки от тях трябва да даде обед, трябвало да обещаят нещо, което ще изпълнят, като малка жертва, и да се молят цяла нощ, защото разумните същества горе ще ли да решат съдбата на родственика им. След като това станало, се затворил в стая. На сутринта след молитви и четене на Евангелието Влайчо заявил, че животът на болния е измолен. Действително през следващите дни лекарите били изумени, болестта била изчезнала, а болният възрастен човек живял дълги години, без да боледува. И никога не забравил тази история и близките, които му помогнали да живее втори живот. Но хората продължавали да го търсят и той трябвало да избере. Не можел да приема нуждаещи се и да продължи да живее в Конево. А местният лекар се дразнел, че губи пациенти, защото хората предпочитали да търсят лек при Влайчо. Слизил се със свещеника, на когото пророкът също бил тръм в очите, и двамата започнали да кроят как да го премахнат от пътя си. Това не било много трудно предвид силния интерес от страна на властите и отказа на Влайчо да им съдейства. Затова започнали да пишат доноси срещу него. И това, разбира се, проработило. Започнали да го преследват и проверяват. Заплашвали го? Така, дядо Влайчо решил да тръгне на път. Трябвало да пътува от място на място, защото комунистите му забранявали да приема нуждаещи се. Не трябвало да привлича вниманието по никакъв начин. Не можело да се събират тълпи на едно място, но пък ясновидецът отказвал да прекрати и работата си. Защото дарбата му била предопределена свише, и той нямал право да се отказва от нея. Налагало му се да се придвижва само през нощта, не може ли да остане дълго време на едно място? Отсядал в домовете на свои приятели, където приемали хората, които имали нужда от съветите и предсказанията му. Никога не отказвал. Било трудно да бъде открит, но някои успявали да се доберат. Например, един от заклетите комунисти преди 1944 година, който на млади години лежал по затворите. След като излязъл на свобода, той се оженил. С жена си обаче дълги години не можели да имат дете. Пили билки, които им предписвали знахарките, но резултат нямало. В крайна сметка го посъветвали да се срещне с новидеца дядо влайчо от село Коньово. Това обаче се оказало трудна задача. Защото пророкът се укривал през деня, отсядал в къщите на познати семейства по селата и там при него идвали тези, които се нуждаели от ясновидските му способности. Бездетният мъж тръгнал от село на село по следите на дядо Влайчо. Накрая успял да се срещне с него. Той отворил пред себе си Евангелието, прелистил страниците, спирал на някой от тях, прочитал някой стих, молял се и чакал какво ще му каже пророческият дух, който работи чрез него. Човекът стоял пред него и чакал. «Докато не станеш вегетарианец и тръгнеш по нов път, няма да ти се родят деца», заявил накрая дядо Влайчо. Думите били произнесени с такъв тон, че мъжът веднага отсякал, «От днес ставам вегетарианец». Отишъл си на село при жена си, разказал и кратко подробно случилото се и тя също решила да се откаже от месото. На следващата година им се родило първото дете. След това още две. В Селото на Влайчо живеел страстен и манер, с когото пророкът често сядал на раздумка. Веднъж при него пристигнали няколко човека с голям сив мерцедес. Заявили, че са от държавна сигурност и искат да ги заведе до местността текето, където знаели от сигурен източник, че е заровено златно съкровище от турско време. Той се усъмнил, че са тези, за които се представят, и... Решил да ги тества с посещение при дядо Влайчо. Казал им, че с него трябва да оточнят мястото. Ясновидецът ги посрещнал от вратата и веднага ги подхванал. Заявил им, че златото наистина е в местността, към която са тръгнали, но че те няма да могат да го открият. Казал им да си ходят и повече да не се връщат, защото ще стане лошо. Мнимите представители на десе го послушали и си тръгнали. Идеите на дядо Влайчо. Аз не съм гледач, аз съм ясновидец, казвал за дарбата си пророка. Виждам причините и последствията на нещата, минали, настоящи, бъдещи, на всички явления във времето и пространството, на хората, растенията, животните, местоположението на това, което става тук в света и на оня свят. Способностите си да вижда в миналото, настоящето и бъдещето, да изцелява неизлечимо болни. Той обяснявал с Божията промисъл и нейните най-доблесни войни, вярата, покаянието и изкуплението. Когато отида при някой болен, който вече е безнадежден според медицината, в болния гледам как първо да събудя разкаянието му от неговите или от тези на родителите му, или дядовите му грехове и да плаче със сърцето си за тях. Тогава го моля да обещае да служи на Исуса, като здраве е. Тогава и аз го лекувам с моето присъствие, с моята вяра. Придружена с неговата вяра, разказва дядо Влайчо за необикновените си способности пред свои близки. Той бил убеден в идеите на Дънов, че болестта идва при нас, когато не сме живели правилно. Тя идвала, за да сменим грешната си програма. За това трябвало да и кратко благодарим, да разберем защо е дошла, да научим чрез нея всичко нова, което тя ни предлага. Болестта катализирала в нас сили да променим в себе си това, което е предизвикало появата и кратко и много важно било да не търсим вина в заобикалещия ни свят. Влайчо се стремял да живее праведно. Бил убеден, че е грешен, ако не в този живот, то със сигурност в предишните. Моля се, чета си редовно словото и все очаквам умилостивяване от Исуса за многото ми грехове и многото грехове на пошторелия цял свят. Амин, изповядва се в своите писания дядо Влайчо. Аз пак трябваше да избягам в няколя местност, непозната, недостъпна и там да се подготвя за повисока духовна работа, и тогава да се върна селото си, но аз дочаках отново да се трупа публика около мене. И аз отчаяна им се молих да не. Идват, а да отиват в църквата да се молят. Но колкото им се молих, те все по-много се трупаха и аз започнах да ги наричам чуми, вампири, самодиви, което като стар човек не ми правеше чест. Но най-после реших да избягам от селото и да не се връщам там, пише ясновидъцът. На път. Дядо Влайчо разказвал на своите самишленици, как бил предупреден от милицията, че, където замръква, не трябва да усъмва, защото разчуяло ли се, че е там, щяло да стане митинг. Така той продължавал да пътува. Близки негови хора му отделяли стайчка някъде и предварително съставили списъци с хората които ще приема, докато е там. Определяли и кой ще го превози до новото място, понякога се случвало да го правят милиционери. Минавал пътюм през Конево, за да си вземе чисти дрехи и пристигналите за него стотици писма. Никога нямал спокойствие. Но пък оставал невидим за властта. Случвало се да го търсят, след като вече е напуснал някое място. Но така и не успели да го хванат по време на работа. Аз ходя между вярващи, приболни, при стари манастири да ги следвам. Пиша. И внимавам да не съм в тежест на никого, записвал си той. Случвало се да приема и хора на властта. Легендарна е срещата на влайчо с партизанина Стою Неделчев, чучуло, който бил известен с жестокостта си, той винаги ходал въоръжен, дори спял с пистолета си. Този насилник дошъл при асновидеца не за да го арестува а като обикновен посетител в нужда. Била изчезнала племеницата му и вече три дни нямало ни вест, ни кост от нея. Чучолу бил озверял от предизвикателството към властта му. Нямало да прибегне до услугите на Влайчо, ако не му се били примолили сестра му и жена му. Пристигнал пред скромния дом на Влайчо с Мерцедеса си. Ясновидъцът първо отказал да ги приеме, защото му било забранено от милицията. Тогава чучулу довел председателя на Сълсъвета. Първо скромният пророк изтръгнал обещание, че прочутият партизанин няма да преследви извършителите. След това казал, че детето се намира в кладенец в околностите на Стара Загора и има нужда от лекар, защото обезводнено. Ясновидецът подробно описал мястото и назувал близкото село. Действително там открили и момиченцето, което вече било на края на силите си. Тази история се разчула и сапартийците на Чучоло го притиснали да отрече. Партизанинът се поддал и чрез местния вестник в Стара Загора публично и категорично заявил, че дядо Влайчо никога не му е помагал с новицките си предсказания. Изследвания на феномена Слуховете за способностите на дядо Влайчо се разпространявали бързо и като мълния. Професор Георги Лозанов изследвал мозъка му. Правили тестове и бил силно впечатлен от неговите способности. Затова той дошъл в село Коньово, за да се срещне с него. Казал му, ти си по-добър от Ванга и ще ти разрешим да гледаш. Тук ще сложим един човек с такса. Влечо обаче бил непоколебим безсребреник и отвърнал. Професоре, даром ми е дадено, аз пари няма да вземам. Дарум ще давам. Той никога през живота си не бил взел и стотинка от никого. Лузанов, шеф на основание от него институт по сугестопедия, обаче решил да не се отказва толкова лесно. Бил решен да го изследва още, за да разбере откъде идват виденията му. Останал в кониво 10 дни, през които следвал ясновидеца се неотлъчно. Искал да разбере как и кога разговаря с света Стефан. Бил убеден, че светията му шепне на пътствията, когато е необходимо. Но искал да разбере какво се случва в главата на пророка през останалото време. Отново му предложил да въведат такса за посещение към общината, както направили с Ванга, за да не го преследват властите. Влайчо категорично отказал, защото дарбата му била от Бога и той бил длъжен да предоставя на хората даром. Тогава вече Лозанов си тръгнал обесърчен. По късно два пъти викали пак София пророка от Коньово, за да изследват главата му. Учените нищо особено не открили. Според тях той бил съвсем обикновен човек, който не се отличавал с нищо особено. И все пак учените не спрели да идват при него, за да научат тайните механизми на предсказателската му дарба. Веднъж в селото пристигнал професор от Ленинград. Влечо го посрещнал още на вратата и му казал, че няма да съдейства на изследванията му. Смятал че само Бог знае какво ще се случи и това не може да бъде изследвано. Разказват, че Людмила Живкова прещала редовно хора при него. А веднъж той казал да й кратко предадат, че ако успее да прескочи скорошна опасност, ще живее дълги години. Срещата с Людмила Живкова Дъщерята на вожда Людмила Живкова имала особен интерес към хора с необикновени способности. Тя често... Посещавала Ванга и двете имали по-особена връзка. Въпросът, защо Петричката пророчица не предсказала смъртта на Людмила, продължава да вълнува хората, които вярват в нея. Според някой Ванга заявила след смъртта на приятелката си, че тази кончина не била предопределена свише, била извънредна. Може и така да е, дядо Влайчо също не бил категоричен за кончината и кратко, бил убеден, че тя може да се избегне. И все пак Влайчо казал съвсем различни неща на комунистическата принцеса, когато се срещнали лично през 1980 година, месеци преди и двамата да се споминат. Нещата, които предсказал на Людмила, не и кратко харесали, но те се оказали верни. Той е предупредил, че има опасност за нея, но може да избегне. Казват, че тя не е прияла насериозно, защото не съвпадала с казаното от Ванга. Влайчо предсказал на особено приятни неща и за Тодор Живков, също и за бъдещето на страната. Твоята фамилия е прокълната. И ти ще свършиш зле, и баща ти. Ако на теб ти се размине това, което се задава, ще живееш до 70 години, не скрил видението си той. Казали ли кратко, че ще имал опит за атентат срещу Тодор Живков, като имал предвид организирания от Иван Тодоров Горуня. Също и, че ще падна от власт след предателство от човек от обкръжението си. В крайна сметка Людмила си тръгнала и повече не стъпила при конявския пророк. Все пак провождала хора при него, а той пращал предсказанията си за нея по тях. Умно момиче е, но препира да надскочи ръста си. Прекомерно е надменна, казвал за нея ясновидецът. Хора от чужбина. Влайчо не знаел други езици. Освен български есперанто, който научил край сътрудничеството си с белите братя. Но той бил прочуд извън пределите на нашата страна. Често получавал писма от чужбина и им отговарял. Вероятно, както споделил веднъж той, дори нямало нужда да прочете посланието, той виждал през плика какво пише вътре. Така, че познания по други езици не му били нужни. Най-много писма идвали, разбира се, от България. Случвало се да му пускат и пари в пликовете, но той така и не ги вадал там. Понякога ги връщал обратно, а се случвало да извади парите от едно писмо, което идвало от имотен човек, и да ги прати с отговор до друг, който бил много беден. Но винаги отвръщал на отправените писмени молби за помощ. А пощата му твърде често била отваряна от... Властите и понякога изобщо не стигала до него. Докато скитали страната... Той винаги минавал през Коньово и прибирал писмата си. Най-много получавал от Турция, Гърция, Сърбия и Румъния, а също от Русия и Австралия. След като ги прочетял и им отговорил, той ги прибирал на скришно място заради внезапните обиски, които му правили. Някои от скривалищата му обаче били откривани. Когато отсядал при някого, той не спирал да пише. Отговарял на писма и после ги пускал в различни почтенски кутии, защото пликовете били много и трябвало да не привличат внимание. Докато се занимавал с почтата си, почти не ядел и не излизал от стаята си. Последни години Както Ванга му предсказала, но и самият влайчо знаел за себе си, той живял дълго и ползодворно. Достигнал до 87 години въпреки мъченията в лагерите, след които се върнал старен и грохнал. Битието му винаги е било простичко – не пушъл, не пиел, ядял малко и само растителна храна, недокоснал жена. Смятал, че човек трябва да се радва на трудностите, защото те са двигател на живота. Малко преди да почина през 1981 година, пророкът разказал какво вижда за следващите десетилетия. Той обяснявал, че ще има политическа промяна и комунистите няма да управляват България. Имал видение, че ще има екологично замърсяване, че все повече ще стават районите, в които ще има негодна почва. Давал съвети да се ядат повече плодове и зеленчуци, които виреят на високо. Смятал, че така можем да ограничим количеството отрови, които поемаме. Според него по-полезни и незамърсени си оставали плодовете, които растат на дървета. Случвало се да пише стихове, есета и разкази. Изнасил беседи пред Бялото братство. В тях основната тема е духовното. Например, и видях, облак черен пред мен се изправи. Това зли дяволи ли бяха, не зная. Но във форма на много страхотни картини. Хаос от димящи фабрични кумини. Или, че съществува мрак в душата. На брата човек. Флъжливата култура и индустрия на 20 век. Дори на преклонна възраст той продължавал да обикаля страната и да съветва хората, които успявали да се доберат до него. Носел със себе си и една цигулка. Все така отсядал при различни хора. Дарбата му била непокътната, а съзнанието съвсем ясно. зимата на 1981 година той отседнал при негови приятели, които го държали. Няколко дни на студено. След това изпитание той се прибрал болен и съсипан в селото си. Легнал на легло и не станал повече. Дори и тогава обаче той не отказвал да приема хора, които се прималвали на брат му Динчо. Било му болно, че идват при него, за да питат за изгубен ключ, изчезнало животно, а никой не искал да знае за важните неща, за съдбините на света, как да живее правилно и праведно, за да спаси душата си. Въпреки това, приемал хората край леглото си, на което лежал изнемощел и покрит само с една шарена черга и съобщавал къде си сгубените животно или ключ. Пророка на народа си отива. Боледуването му продължило няколко месеца. В началото на май 1981 година пророка на народа, както го наричали, кротко се преселил в отвъдното. Погребали го на 10 май. В ковчега му поставили любимата му цигулка. На погребението се събрали над 500 души от селото и от страната, дошли монахини и мунаси от далечни манастири. Властите се опитали да попречат на струпването на много хора, за да отдадат последна почет, но не успели да ги спрат. Въпреки, че се изливал пороен дъжд, никой не си тръгнал. Наложило се да изгребват водата от гроба по време на службата. Хората обаче до край изчакали. По същото време имало две сватби и в негова чест сватбарите спрели музиката точно в 12 часа и станали на крака. Тогава никой не написал в медиите за смъртта му, също както нищо не написали за него и докато бил жив. Но в деня на погребението му на много места камбаните на черквите звънели траурно. Кой е наследникът му? След смъртта на Влайчо Циганин задигнал евангелието му. Това се разчуло и инициативна група от кониво решила да го върне в селото при останалите му вещи. Новоизлюпеният ясновидец обаче бил започнал да лекува с него и не дал. Както става с великите предсказатели и лечители, винаги има хора, които претендират да са техни наследници. На техен гръб се появяват шарлатани, които изкарват пари. И дори да имат дарба, влечението им към материалното постепенно я заличава. Все пак има един лечител, който бил ученик на дядо Влайчо. Признават го от бялото братство. Това е доктор Тенючушев 2005 от Свети Влас. Той бил възпитаник на дядо Влайчо. Още когато бил малък, заболял тежко и майка му потърсила помощ от пророка от Коньово. Тогава той кратко дал лек за болното и кратко дете, но и кратко казали друго че момчето и кратко ще стане лечител и това е неговото духовно предопределение. Тенючо Ушев използвал при лечение на пациентите си влиянието на четирите елемента – огън, земя, вода и въздух. Те, според белите братя, са пазителите на еликсира на живота. Елементът огън управлява всички форми на енергия, топлина и светлина. Той е най-важният елемент за развитие и разширение на съзнанието. В човека ефирната енергия на огъня се концентрира в кръвта, бъбреците и мозъка. Елементът вода управлява всички форми на течностите, емоциите и чувствата. Водата е материален израз на жизнената енергия. Тя е ключ за преминаване на енергиите между видимия и невидимия свят. В човека ефирната енергия на водата е съсредоточена в половите органи, ендокринната система и в като средство за изчистване. Елементът въздух управлява всички газове и способността за формиране. Въздухът служи за връзка с селената и за предаване на идеи, понятия и образи. В човека ефирната енергия на въздуха е съсредоточена в нервната, дихателната и отделителната система. Елементът земя пък управлява физическите вещества, включително и чувствата. Той е основа на трите останали стихии. Земята е необходим елемент за осъществяване на замисленото и за постигане на очакваните резултати. В човека ефирната енергия на Земята е в цялото тяло, като се разпространява чрез скелетната структура и дейността на сърцето. Заради тези идеи доктор Чушев карал болните първо да стоят минимум 15 минути боси на тревата в двора му, чак след това влизали на преглед. Едни от обичайните му съвети били пациентите му да посрещат изгрева на слънцето, да пият сутрин на гладно чаша топла вода, да се разхождат на чист въздух и да преминат към безкръвна храна. Да се крие досието на дядо Влайчо. Преди години роднините на дядо Влайчо решили, че досието му трябва да бъде показано. След годините, изкарани по лагери и затвори, това било най-малкото, което можели да направят за него но така и не получили достъп до данните за него в архивите. Настояваме да надникнем в тази мрасотия, за да се знае истината, че дядо Влайчо предпочете да гние по арести и лагери, да бъде преследван и да се крие в нелегалност от комунистите, но да не предаде вярата си в бог и дарбата, с която помагаше на хората, заяви племенникът на пророка Жечо Жечев. Вече над 20 години наследниците му се опитват да надникнат в тайната на агентурните разработки, да узнаят кой и за какво е донасил срещу Пророка и Лечителя, но досието му все още става под ключ в архивите на Сливен, Стара Загора и София. Откриха музей на Пророка. През 2009 година признателни вярващи откриха музей, посветен на дядо Влайчо, в читалището в родното му село Коньово. В него са изложени леглото, масата, Столовете, шкафът с библията, книги и брошури, дрехи и други лични вещи на пророка, дарени от неговия племенник Жечо Жечев и съпругата му Мария Жечева, която написа книга за Влайчо. Хора, които пазят спомена за пророка, не спира да изпращат и до днес свои спомени и благодарности от личните си срещи с мадреца. Музеят бе открит на тържествена церемония от кмета на Нова Загора. Сред събраните хора бяха и племенниците му. Откриването уважиха представители на Бялото братство, българи от цялата страна, докоснали се до дарбата на дядо Влайчо, представителите на Общинската администрация на Нова Загора и салата в Общината. Идеята на кметството в Куньово е импровизираният народен празник да се превърне в традиционен зародното село на пророка и Община Нова Загора. 120 години от рождението на пророка през 2014 година се навършиха 120 години от рождението на дядо Влайчо. По Този повод Бялото братство организира честване в родното му село, тъй като го приемат като ученик на Петър Дънов. Срещата на 15 август, рождение ден на пророка е точно на успение богородично, започна с посрещане на изгрева, духовен наряд и паневритмия и продължи с разкази на съвременници за живота на дядо Влайчо. Рецепти Не са много автентичните рецепти на Пророка, запазени до днес от хора, на които ги е препоръчвал, или от техни наследници, а ла ето няколко от тях. Заобща профилактика Обелете един лимон сутрин и смелете вътрешността му на каша, подсладете с подразахар и разредете с малко топла вода. Изяжте го на гладно. След три нула минути закусете. Същото повторете вечерта три 0 минути преди ядене. През нощта, ако се събудите, изящ една лъжица или повече мед правете това дълго време. При синузит. Изсипате в гъсто и тежко червено вино един пакет черен пипер на зърна. Служете да заври. Междувременно намажете с крем областта на синусите и масажирайте. След като заври винената сме, се сваля от огъня и се оставя да изстине допоносимост от кожата. Потопете вълнено парче плат в ръствора, изтискайте и наложете си носите за половин час. След това масажирайте мястото отново. При хемороиди и за пречистване на кръвта. Когато озрее черният бъз, гълтайте седем добре озрели зранца три пъти на ден преди ядене. Правете това всеки ден, докато има озрел бъз. Наложете вечер хемороидите с полуопечен пътладжан и превържете. При външни тумори. Наложете туморите с лапа от пресен домашен квас. При бронхит. Измийте голяма черна ряпа и я издълбайте. Напълнете я с гъст пчелен мед и оставете така една нощ. На сутринта медът е втечнен и е с леко люти вкус. Разделете на три части и пийте преди или след ядене. Повтаряйте една седмица. При заекване Служете под езика едно просено зърно. Говорете бавно, без да изпускате зрънцето. Повтаря се, докато спре заекването. В продължение на 40 дни всеки ден сутрин се слага по едно пшенично зрънце под езика и се държи до вечерта. Отпива се по малко зехтин. При астма Разтворете седем опаковки небет шекер в две бири. Пийте по едно супена лъжица сутрин, обед и вечер на гладно в продължение на три месеца. При рак на кожата. Счукайте стара сланина, размесете с и леко наложете раната. Дръжте един час и промийте сотвара от тетра. При жълтеница. Изсипате едно наклонена черта кафе на лъжичка сода бикарбонат в чаша и стискайте върху нея сука на едно наклонена черта средно голям лимон. Разбъркайте и изпиете сутрин гладно. Направете го три дни. При запек. Натопате трици в чист зехтин. Пиете по едно супена лъжица преди ядене и едно след това. При нерви и бесъние. Капнете върху бучка захар 20 капки валериан. Смучате я преди лягане. При алкохолизъм. Пийте по едно кафе на чашка чай от хмел сутрин и вечер. При разширени вени. Налагайте разширените вени с пресни зелеви листа. При екзема. Изяждайте по едно пържено яйце всеки ден. Изпивайте на ден три чаши гореща, леко подсладена със захар вода, с изтискан по един лимон в нея. При сърбеж не чешете мястото. Наложете с памучен плат, потопено в гореща ръкия. При болно сърце. Изпечете клей от бадем и семена от чемик. Счукайте ги, пресейте и смесете с мет по едно супена лъжица, три пъти на ден, преди ядене. При слабо зрение. Напълнете наполовина средно голям леген с чешмяна вода. Оставете през нощта на открито подзвездното небе. Сутрим потапяте очите във водата. Отваряте и мигате многократно, първо бавно 15 пъти, след време стигате до 50 пъти. Всяка вечер водата се сменя и процедурата се повтаря. За забременяване. Смесете едно наклонена черта литър коняк и едно супена лъжица стрит на ситно сухпелин. Оставете да престои 8 дни. Председете и пиете три пъти на ден, нагладно, по една лъжичка, докато изпиете цялото количество. Разбийте едно супена лъжица печено брашно, една чашка джиброва ракия и две яйца. Пийте три сутрини, преди ядене по време на месечния цикъл. Сварете една шепа корени от черен бъс, бъзък, една шепа листа от орех и една шепа морска сол. Прибавете отварата към водата, с която се правят бани вечер в продължение на 30 дни. При кръвотечение от носа. Смъркайте продължителен период от време студена солена вода. При твърда бучка по тялото. Покрийте мястото с лапа от квас. Повтаряйте лечението докато бучката се стопи. Пришипове по гръбначния стълб. Сварете седем глави целина в 7 литра вода до омекване. Председете течността и я дръжте в хладилник. Пийте сутрин сутрини вечер по 160 га от течността до изчерпване на количеството. Прекъснете за един месец и след това повторете. Пришипове в коленете. Напичайте коленете на слънце сутрин между 9 и 11 часа, като предварително ги покриете с бял памучен плат. След това ги мажете с равни части свинска маси. ГАЗ Приболки в ушите и глухота. Изяждайте всеки ден суров лук, докато залюти на очите. Лечението продължава дълго време. Прилев кемия. Залейте едно чаена лъжичка пелин свряла вода. Председете, след като изстине. Пийте сутрин, обед и вечер по 50 к преди ядене. След ядене дишайте дълбоко по 20 минути. При всякакви болести. Дядо Влайчо препоръчвал еликсират за обновяване на живота, даден от Петър Дънов по време на една от беседите му. Колкото водата е по-чиста, толкова и храносмилането става по-правилно, а умът става по-свеж. Необходими са 600 г вода и 5 чисти стъклени съда, 3 купички над 400 г, стъклена тенджера над 600 г и огнопорно шише или буркан над 600 г. В първата купичка сложете 100 г вода, по-късно в нея ще прибавите едно гмисловна енергия, във втората 200 г вода, за две като топлинна енергия, а в третата тире 300 г вода. За трик физическа енергия или за енергията на движение, за стомаха. Тези енергии се поемат така. Един грам мисловна енергия. Поставете трите си пръста на слепите очи, концентрирайте мисълта си и след това потопете пръстите си в 100 грама вода. 2 грама топлинна енергия. Служете трите си пръста на двете ръце от двете страни на дробовете си, концентрирайте топлинна енергия към пръстите си и после потопете пръстите си в 200 тък вода. 3 грама физическа енергия. Допрете двете ръце, но главно трите им пръста, на стомаха, откъдето концентрирайки се, ще извлечете 3 грама физическа енергия, която ще сложите в 300 г вода. Водата от тези отделни съдове после сложете в стъклената тенджера. Прокарайте ръцете си отгоре и кажете, да стане така, както е казано. Оставете водата да заври до 100 градуса и след това я прехвърляте в стъклената бутилка. Запушете добре седа и го ставете да седи 10 дни на слънце. Всеки ден по три пъти, сутрин, преди обяд и преди вечеря, пиете по една чаена лъжичка, докато заредената вода свърши. Така ще вложите 1 грам мисловна енергия в мозъка си, 2 грама топлинна енергия в дробовете си и 3 грама физическа енергия в стомаха си. При проблеми с храносмилането. Приемайте по едно чаена лъжичка мед, смесена с едно чаена лъжичка канела. Сутрин на гладно-продължително време. Тази рецепта подобрява храносмилането, намалява газовете и действа стимулиращо на имунната система. При пневмония: Поставете 30 гъцият от лавандула в едно лавряща вода и оставете да престои 5 минути. Пийте три пъти на ден на гладно. След няколко дни проблемите ще изчезнат. Сварете 10 обелени и нарязани скилитки чесън за 30 мин в едно вода. След като изтине, председете и към отварата прибавяте 300 гмет пийте по една секунда ла три пъти на ден, 30 мин преди ядене, докато проблемите отшумят. При кашлица. Смесете сток сок от моркови и 100 гмет пиите по едно с пъти дневно. След няколко дни кашлицата ще спре. Сварете листа от подбел и пийте като чай три пъти на ден. Залейте две секунди лбосилек с 500 мл вреща вода. Оставете да кисне два часа и пиете по един часа, че 4 пъти на ден, преди ядене, докато кашлицата спре. При болки в гърба. Изпечете една глава лук и я смачкайте малко. Наложете на болното място и превържете. Спете с превръзката цяла нощ. Правете това всяка вечер, докато болката отшуми. Прихерния. Попарете парете едно препълнена чела от билката овчарска турбичка с 250 мл. вряла вода. След 15 мим председете и пийте като чай. Лечението се провежда дълго време. При болни бъбреци. Яжте един път седмично само сварено жито и пийте водата, в която е била сварена пшеницата. След едно седмици бъбреците ще престанат да ви болят. При главоболие. Мийте главата си с вода, в която е сварена дива мерудия. С тази рецепта се лекува дори опорито главоболие. Пророчества За България Не бойте се, война у нас няма да избухне. Въпреки това в България ще има немалко черни забратки. Ще дойдат такива времена, когато ще има голям глад и много-много Тогава мнозина ще повярват в Всевишния. Ще настъкят години, когато след мащабни земни катаклизми оцелелите ще изминават стотици километри, без да срещнат жива душа. А когато видят човек, той за тях ще бъде като брат. Иде нещо хубаво. Господ ще дойде. Абе, той е наш български народ е доста твърдоглав. Мнозина не приемат Бога и ще пътят. Ама, казвам ви, до болка ще теглят. Българският корен е здрав, дълбок и жилъв. Нацията ни ще оцелее в задаващите си изпитни. През 80-те в държавата ни и по света ще станат знаменателни събития. Тогава ще бъде изпуснат духът от бутилката. Ще заиграе свободолюбивият бяс в душите на сънародниците. Но той и твърде бързо ще бъде попарен. Е, ще мине известно време, още няколи и друга година, и тогава държавата ни напълно ще се оправи. Комунизмът не постигна и няма да постигне нищо, но не можем да не признаем възвишените му намерения. Строещите комунизъм се оказаха особена порода хора. Те се опитват да излязат от кризата, която само сътвориха със своето лицемерие. За света. Втората световна война, за 1941 година пророчество, направено през 1940 година. Бог ще амнистира всички предишни грехове на всички земни индивиди, народи и цялото човечество, ако си променят мислите, чувствата и постъпките през новата 1940 година и заживеят по метода на Неговата любов, изявена чрез всички светци, учители на човечеството. Светъл ще бъде Божият път, будните души ще почувстват това, а останалите ще потъмнеят още повече. По цялата Земя и континенти ще има голяма проява на духовете във всяко отношение. Поради помрачаването и голямото зло духовете на човешките същества ще бъдат крайно нервни и психично болни, но страданията, мъчнотиите и страховете ще пораснат до такава степен на голям хаос. Управниците в цял свят ще бъдат в по-голямо затруднение, а останалите широки маси ще говорят, пишат, четат и тълкуват най-разнообразно, всеки по-своему ще тълкува световните събития. В това време Блажен ще бъде онзи управник, който с вяра и любов прилага гладен сърдечна молитва към Бог за своя народ. Както е постил Христос в пустинята за греховете на цялото човечество, както е постил Мойсей, Данаил и други за своя народ, а Блажена ще бъде оная най-широка маса на народа, която чете Словото и добрите книги, размишляват за всичко добро и насаждат овошни дръвчета и други култури по земята, и всеки живее с любов и вътрешен мир. Светът няма да се умиротвори. Русия ще се заинтересува повече, но пак търпение ще чака да дава от своята си червена боя на всички народи и ще играе роля на предтеча в делото на работничеството по целия свят. Германия ще успява, Америка едва ще запази сама себе си. Англия ще загуби територии, сили и влияние. Франция ще бъде на три разделена – фашизъм, работничество и свободно мислещи общества – и ще следва неволно мистиката на Германия. Италия ще си събере силите и ще има успехи. Япония ще напредва. Турция ще бъде в голямо затруднение. Гърция ще изгуби. България, поради молитвите на духовните общества, не ще бъде въвлечена във война. С малка промяна в кабинета тя ще бъде първа пожелание за мир на Балканите, иначе ще си пази границите строго. Блажени ще бъдат уния будни семейства, които не се безпокоят от положението и вярват истински в силата и властта на Бога. В цял свят плодородието ще бъде оскъдно поради воюващи и поради голямото нарастване на земните жители и неправилното разпределение на благата ще има оскъдица, недоимак от първа необходимост. Скъпотията ще върви напред и бързо парите ще станат изобилни, но незадоволството ще го има. За България зимните култури ще имат много бурени и ще има голямо изгубване, остатъкът ще се пази на някои места повече от 1940 година. Летните култури ще са слаби, овощия ще има, грозде, средно. Същото се отнася и за други култури. Времената, зимните месеци, януари и февруари, дните ще бъдат влажни и мъгливи, нощите, студени и поясни. Пролета ще се развива правилно но няма да бъде здравословна, ще виреят много болести. Лятото ще бъде с дъждове и градушки и ще. Има често гръмове, придружени с загуби. Есента ще бъде продължително топла и слънчева. Духовните и културните общества, общо идеалистите, не ще могат да правят общо сплотение. Чисто колективното добро ще бъде в застой, за този на успех трябва да се намери краят. Общо хората ще бъдат много нетърпеливи, ще бъдат сръдливи, ще обичат яденето, спокойствието, но те ще им липсват. После брат с брата ще се съди, ще се появат много кражби и други беди. За социализма. Социализма ще се срути от това, че на един работещ десет души му дават съвет как да се труди по-добре. За пречистването. Ще има чистене. И за нищо на света няма да бъде онова, което хората се надяват и очакват. То е нещо, което човешкият род още не е виждал, не е чувал и дори не е подозирал за него. Това върховно пречистване на души ще стане чрез силата на природата. За хитлеристите. В нашата страна ще навлязат стръвни, кафяви скакалци, които всичко, амадошущица, ще оберат. Кой както може о време да взима мерки? Задават се, да знаете, Гладни години За комунизма Пред свои близки дядо Влайчо споделил, че комунизмът ще продължи само 45 години. Не бойте се! Потомците ще са свидетели на онова, което се задава. Не казвам, че извършващото се е дяволско колело на възхода, не. Ала ще дойде време, когато всичко, което сега се вихри с такъв небивал устрем и размах, в един само ден... В един само миг. Ще се срине на пепел. Когато в Русия начало застане човек с белек на главата, тогава ще падне комунизмът. Хората без души нещо читаво могат ли да създадат? За човечеството. Виждам, един ден светът ще се храни от общ казан. Голяма част от хората тогава ще живеят на катове, на катове. Без вяра и нравственост си сплъзва равновесието между даване и получаване. Тогава душата потъва в дяволското гърло на ненаситността. Това изкушение в настъпващите времена все по-силно ще застрашава човеците. Когато си замина, мрак ще има, какъвто не е бил. За Америка Един на Америка ще грейне на световния небосклон. За Китай Китай ще се превърне в велика държава. Той ще залее света, ще го покори. За Нато, един ден Нато ще дойде и при нас, и нашите войници ще идат при него. За Русия. Ще настъпи време, когато Русия ще се събере Германия. За мъжете и жените, вие няма да повярвате, но ще дойде време, когато мъжете ще носят обици и ще си слагат за братки и ленти на косите. Те ще започнат да приличат на жени, а жените — на мъже. Светът ще се побърква. Но няма как, и това ще трябва да се изживее. Зато и ви казвам, ако е потребно да се мине презада, вие продължавайте да вървите, без ни за миг да спирате, нито да се обръщате назад. За токсичността Ще дойде време, когато зеленчуците ще стават все по отровни Те растат в земята и близо до нея. Плодовете, за разлика от тях, са на високо и приемат повече слънце. Тук е и причината зеленчуците да бъдат по-замърсени. За силата на дарбата. Имаше и други ясновидци по мое време. Най-силната ясновидка в България беше от Сливен, сестраха Джи Кортеза. Тя работеше със светлина и сила. Подуховна сила е била втора в Европа след Йоан Кронштадски от Русия чието ясновидство достигало до чудотворство. В Америка първа по сила на ясновидството е сестра Елена Кей, по чийто метод сега работи милата сестра Ванга от Петрич. Тя по духовна сила е втора в Европа. За хора За Борис Трети и Хитлер По време на срещата на дядо Влайчо с цар Борис Трети през 1936 г. пророка предсказал, че нищо добро не чака царската власт, а за Хитлер заявил, тежко му. Ще го бият отвсякъде. За Симон се ехскоп Нито ще е царствен, нито ще царува. Цар Симон II ще се върне у нас, но няма да ни управлява като цар. За Людмила Живкова. Умно момиче е, но препира да надскочи ръста си. Прекомерно е надменна. За наследника си. Моята дарба след време ще е наследи комунист, пък да видим тогава, ще го преследвате ли? Жизнена философия За душата Тялото е обиталище на душата За прераждането Животът на земята никак не е лек. Не е. Но изтича много или малко време, минават отброените свише години. И някога отново ще ни се наложи да дойдем в плът тук на земята. Та тогава пак ще се мъчим да пропълзим, после и да проходим. А това си е доста тежичко. За греховете Всеки наш грях се заплаща състрадание в този или в другия живот. За любовта в друг живот Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот. За другия свят когато слиза на земята, човек се ражда по плът. Когато Напуска земята и отива на оня свят, се ражда по дух. За изпитанията При преодоляване на изпитанията многократно се засилват съпротивителните сили на човека. Това обогатява с неимоверна духовна мощ. То може да прокара и път към мъдростта. За посредствеността и мъдростта Посредствеността се нуждае от сила, за да победи. Мъдрият е победител дори тогава, когато изглежда победен. За краткостта на живота Докато разберем истината за живота, той вече е отминал. Не обяснява ли това, защо мъдростта е такава рядкост на земята? За Божията воля Щом човек е с Божията воля, нищо лошо няма да го сполети. За родителите и приятелите Добрите родители и приятели са проявления на Бога. За пътя. Пътят е като корена, дава сила към върха. Чистите пътища водят към светлината. За вярването. Повярвай си, за да ти повярват. Завярата в себе си. Запомни, какъвто се виждаш, такъв и ще бъдеш. За свободата. Хората, преследвани за право дело, Получават безценна свобода да бъдат себе си. За движението. Една е истината, каквото и да се случи да не преставаме да се движим. И пътят, който сме избрали, ослужливо ще започне да тича след нас. За хубавото и лошото. Трябва да преминем в живота през хубаво и през лошо. Само хубаво не може. А лошото е нашето изпитание. За добрата и лошата работа. Една лоша работа, свършена добре, е по-опасна от една добра работа, свършена зле. За будното съзнание. Будни бъдете. Бдете. И непрестанно се молете. Злото е огромна сила и за да се съхраним в страшния сблъсък с него, трябва да бъдем с будно съзнание. За съмнението. Ако няма съмнение, как ще съмне в душите? За истината. Когато назовем истината за света, той става по-чист. За мислите. Ако мислите са прави, а духът силен, делата няма да им отстъкят. За предопределението. Когато нещо не е предопределено свише да се състои, то никога няма да стане. За недоволството. Недоволството на затвърждава онова, срещу което негодуваме. За гнева. Когато човек се разгневи, създателят бяга от него. За враговете. Враговете ни даряват свободата да бъдем себе си. За злите хора. Злият човек буди съжаление. Той сам е душманин на себе си. За злото злото със зло не може да се изкорени. Злото с добро се. Надмогва. За дявола. Мнозина са готови да продадат душата си на дявола, но предлагането е голямо, ако повачът само един. За проблемите. Голяма част от проблемите ни идват, защото забравяме, че от среща също стоят хора. За доброто. Не би могъл да съзреш добро в другите и най-вече във враговете, ако самият ти не го носиш в душата си. За душата. Човешката душа е като водата, най-силното вълнение е в дълбоки води. За нещастията. Нещастията ни удрят там, където най-малко очакваме. И тогас, когато най-малко сме подготвени за тях. Освен това, те ни засягат там, където най-много ни боли. Но вие ги приемайте твърдо, с мъдрост и търпение. Когато изпитанията на съдбата с гръм и трясък са се стоварили върху вас, никога не се надявайте на бързо възмездие. За трудностите Освободим ли се от трудностите, все едно сме престанали да съществуваме. За провала и успеха Човек трябва да бъде устойчив при провал. И два пъти повече при успех. За духовните и материалните блага Материалните благини се постигат. Като се отнема от хората. Духовни, като им се дава. За затрудненията. Когато сте в затруднено положение и намерите изход от него, не забравяйте, всеки изход е начало на нов път. За двата полюса в живота. В живота винаги има два полюса. Добрият извисява духа. Лошият по своему е полезен. Това са нелеките уроци на мъдростта, ако сме узрели за нея. За помадряването. Ние трудно помадряваме със староста. Човек е мъдър или непорождение. Среброто в косите не е белег за това. За изкушенията. Изкушението идва първо и се отива последно. Трябва да бъдем съвестни ученици на мъдрия учител живот. За изпитанията. Изпитанията са безценни дарове на живота. Те са нашата проверка, ще надмогнем ли трудностите, или те ще ни огънат? Никога не са самоцелни. Носят поуки за нашето развитие. Като преодоляваме тежестите, добре е да вникнем в техните послания, защо са ни изпратени и какво да променим у себе си. Трябва да бъдем благодарни. Те ни очукват и заглаждат като речни камъни и така ни правят посъбрани и устойчиви на ударите на съдбата. За извисеността на душата Колкото по-извисена е една душа, през толкова по-големи изпитания тя трябва да премине. Това е трънливият път на търсещите. За смисъла на живота Смисълът на живота не е в привидно големите неща, а в прозорливостта да вникнеш в съкровената негова тайна. За какво ни е дългият живот, ако не е изпълнен с добрини? За щастието Хората са щастливи не с притежаваното, а с онова, което мечтаят да постигнат и работят за него. Но ако вие сте поели към мъдростта, благодарете за всичко, което ви поднася животът. Неведнъж съм казвал и пак ще повторя, благодарете и за мъчнотиите, и за злото, защото от всяко зло по-голямо зло има. За страданията Коренът на нашите страдания е в стремежа да бъдем щастливи. За смирението Смирението е единственият възможен път да се помирим със себе си. И с Бога. За духа на българите. Беднотията у нас е голяма, но и духът е голям. От това оцеляваме. За лъжците. Страната на лъжците истината винаги е подрязана с една глава. За новото начало. Новото начало зачерква безплодния край. За бързащите Животът е кратък за бързащите. За жертвите Правете безкръвни жертви. Давайте вечеря на болни и бедни. За благословията Добре е да те благослови праведник за стореното от теб добро. Това е така, но не бива да се пренебрегва и друго. Знайте, изключително ценно е, ако те благослови циганин. Циганите са едни от най-гонените и презирани сред народите подир евреите. Затова тяхната благословия е силна. За сетивата. Човек има пет сетива. Те ни дават представа за света. Шестото е интуицията, да предчувстваш какво ще стане. То е Божа благословия. Тогава духът ти говори. Седмото е ясновидството, да съзираш картини и събития, които могат да бъдат на огромни разстояния от съдбата на човека, но все някога ще се привнесат и превърнат в част от нея. Именно тази даденост, която също от Бога, е развита при мене. Ето, пристига някакъв непознат за помощ. Аз се моля на ум. В същия миг нещо, подобно на една голяма порта, се отваря пред вътрешното ми зрение. Съзира му нова, за което ще ме пита човекът още преди той да е задал въпрос. Предавам му го едно към едно. Това именно е ясновидството, което аз наричам най-више седмо сетиво. За затвора. Аз там, в затвора, си дадох широко сърце и си казах, всичко може да е за добро. Никого не обвинявах. За всеобщата правда. Комунизмът осигурявал правда за всички. Ако една правда е изгодна за всички и за умните. И за глупавите, и за работливите, и за мързеливите, и за почтените, и за разбойниците, правда ли е тя? За болестите Нещастията, болестите не са случайни. Те са следствие на наши прегрешения и нарушения на закона на великата правда. За приемането на чуждите страдания Нищо не разболява повече от приемането на чужди страдания. И ведно с това, нищо не извисява духа, както приятите чужди страдания. За душите. Истината изцерява душите. За несъвършенството. Тъмните страни в душата на човека са несъвършенство. Незнанието е несъвършенство. За търсенето на истината. Само трудът в търсене на истината може да промени нас, а и съдбата ни. Истината и неистината са две листа на едно и също дърво, дървото на познанието. Заоня Който е лишен от любов и търпение, неговите плодове са зелени и кисели. Не се подвеждайте, не дирате единствено и само сладките плодове. Дълбайте навътре и надолу, към същината, към горчивите негови корени. За искането: Ние не знаем какво искаме, докато не го загубим. А човешката природа е такава, че сме склонни да оправдаваме злото заради огромната му власт и сила. Горко на доброто. За изреченото. Най-много страдания на този свят ражда изреченото, преди да бъде обмислено. За езика. Един от най-активните мускули в човешкото тяло е езикът. Позволява ни да се докосваме до неща, които мнозина търсят, мълцина откриват. Но той може и да ни погребе. За практическата изгода В живота не всичко е практическа изгода. В него може да получим полза или полка. Второто понякога е и плот на поражение. Но то в духовен план е поценно. Човечеството върви напред благодарение на трудностите, с които си сблъсква и успешно преодолява. Завярването Вярвайте! Вярвайте в доброто. Без вяра животът е погубен. За желанието. Запомнете, желаете ли нещо много силно, то рано или късно ще се реализира. За обединението на доброто. Вижте злото как е обединено. Време е и доброто тъй да се сплоти. Много ми е мъчно, че хората са отчаиващо разнобойни. За мрака. Мракът в сърцата може да бъде надмогнат само чрез духовно просветление. Зачетенето на Библията Ученикът е добре да прочете Библията най-малко три пъти в живота си. И като навлиза в нея, дълбоко да я преживява, за да може да я превърне в дело. Тя е на столна книга. Заискането от Бог ние с безпирните сищения се опитваме да извадим Бог от Неговото състояние на наблюдател и безпристрастен посредник. Няма нищо лошо в това да се оповаваме на висшата сила, но първо трябва да се трудим, да заслужим желаното. За добротворците Бог помага на хората, но най-вече на добротворците. За помирението с Господ Ние цял живот вършим едно, помиряваме се с Господ. За своята мисия. Не искам никога нищо да пишат за мене. Моята мисия на тази земя е аз да пиша върху душите на хората за тяхно добро. За славата на Бога и на България. За житейските удари. Раните на житейските удари и разочарования може да се разраснат, но те никога не бива да избояват в плевели на омразата. За революциите. Всички революции започват с воюване заради Бог или срещу Бога, а завършват с завоюване на богатство. Смисълът на всички революции изглежда е да се увреди на унези, които не мислят като нас. За преминаването през трудностите. Няма как да се измъкнеш от трудностите, без да си преминал през тях. За издигнатите личности. Когато е между зли същества, човек трябва да мисли за добрите. И колкото по-издигната е дадена личност, толкова повече задачи трябва да разреши. И толкова повече страдания ще изпита. За простите неща Силата на живота е в простите неща. А самотата е най-скъп свобода. За парите Дарбата, спусната от небето, не се продава. Колкото до парите, те не могат да купят ни здраве, ни щастие. Библиография Жечева, Мария Дядо Влайчо, феноменът от Коньово 2005 година Кръстев, доктор Вергилий Изгреват на бялото братство пе и свири, учи и живее. Трети том София, житен клас, 1995 година Нанев, Христо Пророкът на народа, дядо Влайчо. София, факел, 2012 година. Нанев, Христо. Пророкът на народа, дядо Влайчо. Втора книга. София, Факъл, 2014 година. Чудото. Дядо Влайчо. Съдба, рецепти и пророчества. Българска, първо издание. Подбор и съставителство Яна Борисова, 2014. Редактор Гергана Димитрова. Художник на корицата Александър Чубанов. Технически редактор Николета Запрянова. Коректор Мария Венедикова. Символ за авторско право Милениум 2014. HTTP двоеточие дабл наклонена черта Airsbn, 978.